Какъв е економическият принос на медиите в периода 2008-2021 година? Виждате един доста сериозен и дълъг период. На този въпрос отговаря първо по рода си изследване, направено от Обсерваторията по економика на културата и Столична община. То ще бъде представено утре в 11 часа в голямата конферентна зала на УНСС. А така казвам добър ден на доктор Диана Андреева Попюрданова. Здравейте! Здравейте. Директор на Обсерваторията по економика на културата в България, преподавател по специалности, свързани с разглеждането на културата в економически аспект в катедра Медии и Обществени комуникации на УНСС, която пък е част от катедрите и ЮНЕСКО. Да започнем от там, доктор Андраева, какъв е този економически принос на медиите за този толкова дълъг период, сравнен с другите творчески индустрии? Увеличава ли се или намаляват, за да си представим съотношението? А, това, което можем да кажем първо е, че 14 години подред а, измерваме икономическия принос на културните и творчески индустрии, изкуствата, културното наследство, културния туризъм по непубликувани от структурната бизнес-статистика на Националния статистически институт данни по наша методология. Т.е. това е односвообразно картографиране на всичките дейности в рамките на един много голям сектор, какъвто е културните и творчески индустрии, на медиите в това число. 2021 година, последната периода е особена, защото това е втората година от COVID кризата и беше интересно да видим доколко в това, че това медийния сектор и останалите културни и творчески индустрии имат растеж или спад именно в тази втора поредна година на covid кризата Това, което е валидно и за сектора като цяло и за медиите, е, че регистрираме ръст на добавената стоеност по факторни разходи, дори можем да кажем на национално ниво за целия сектор, делът на сектора в економиката нараства с близо 1% в рамките от 20 до 21 година и достигаме рекордно ниво наистина на сектора като дел в економиката около 6,4%. Медиите като част от културните и творчески индустрии, имат около една четвърт от добавената стойност в рамките на културните и творчески индустрии. И това е естествено, защото в рамките на радио, телевизия и нови медии, ни регистрираме добавена стойност, която е от над милиард лева, която е за 2021 година. Това, което също наблюдаваме и е радваща тенденция, тъй като ние измерваме и заетостта, която за нас е много поважен фактор дори от чисти економически принос, който регистрира сектора в рамките на а, страната и на българската економика. А, заетостта и като цяло за сектора достига също рекордни нива с над 107 000 а, заети в рамките на национално ниво, или 70 хиляди около тях в рамките на е, Столична община, в медиите... Този показател, който разглеждаме на национално ниво, особено за радиотелевизии и нови медии, това е най-големия от а, пазарите в а, медиите и, и една от най-големите културни индустрии. От малко над 17 000 човека, като има увеличение с около 1000 човека само спрямо предходната година. Достигаме нива, които са и рекордни, както казах, за целият сектор, но и за медиите и по отношение на а, информационните Тенци, които наблюдаваме в отделен код. При печатните медии тук държа да подчертая, че имаме абсолютно обратен а, бизнес модел или обратни тенденции. Там имаме по-скоро намаление на добавена стойност, намаление на заети и това е поради трансформация на бизнес моделите и преминаване по-скоро в онлайн среда, отколкото традиционното печатане на а, вестници. Тоест това, Едино... това е видим, оказвате печата по някакъв начин а, намалява а, така, добавената си стойност, пазарния си дял в медийните и творческите индустрии и изобщо може да кажем, че е в някакъв своеобразен залез. Така ли? Точно така и а, с почти всички показатели, в това, че са от чуждестранни инвестиции, които са един от най-интересните показатели, наетите, заетите, които винаги са индикатор за това дали една дейност в крайна сметка е притегателен център за развитие, за нарастване на оборотите или добавената стойност в печатните медии. Както казах, наблюдаваме обратна тенденция и това не е в рамките на ковид-кризата. Това е един дългосрочен период, в който имаме постъпково намаление в рамките на печатните медии. Можем да кажем от 2008 до 2021 година. Около три пъти намаление в рамките на печатните медии. Трансформация и преливане на стойност към нови а, медии или онлайн медиите, както ги наричаме по-популярно, в особено последните години. Сега, много ми беше интересно да ви попитам как изглеждат преките чужди инвестиции в медиите. А, има ли години, в които а, те са така в разцвет и съответно години, в които а, изведнъж виждаме, че липсват, защото всички си спомняме, ако говорим наистина за а, тези много динамични тенденции в в печата, в печатните медии, изтеглянето на големите немски инвеститори в печатните медии. Има ли години без чужди инвестиции, без видими чужди инвестиции в медиите? А, това, което трябва да отбележим, че първо за сектор, като цяло за културните и творчески а, индустрии, имаме ръст около 130 милиона евро. Спрямо прямо 2020 година и достигаме също го този показател за културните и творчески индустрии рекордни нива. Около 615 милиона са преките чуждестранни инвестиции в рамките на сектора. Тук трябва да кажем, че радиото, телевизията и новите медии имат около една трета дял в рамките на преките чуждестранни инвестиции като цяло за сектора. При печатните медии а, тази а, тенденция е по-различна. През 2021 година регистрираме спад, който е близо 50%. И както казах, в рамките на а, този период, който разглеждаме, при печатните медии има флуктуация, т.е. има години, в които прегатече странни инвестиции по отношение на смяна на собственост или изтегляне, в това число на собственост, рефлектират върху а, намаление на преките чуждестранни инвестиции. Но най-интересен е показател и най-дискутиран, може би, в рамките на и публичното пространство по отношение на реалната собственост на медиите. Тук трябва да кажем, че преките чуждестранни инвестиции ни насочват вниманието в кои години, на кои пазари а, имаме преки чуждестранни инвестиции, имаме трансформация на собствеността. Трябва да кажем, че там, където статистиката отразява нули или, или с две точки ни подава таблиците, това не означава, че няма, прегричава е странни инвестиции, това означава конфиденциалност на данните, т.е. имаме в един, два или три данни, не могат да бъдат предоставени поради разкриване на е, отделната стопанска единица, която разглежда националната статистика. А, прави впечатление, че в 2021 година особено на uh, радиотелевизионният пазар. Uh, Uh, имаме инвестиции, както казах, от над 200 uh, милиона евро, uh, постъпково увеличение за последните 6 години по този uh, показател, но тук трябва да кажем, че много трудно uh, ще достигнем до отбора на въпроса за действителни собствени, собственици, за цели обем на капитали, които протичат, тъй като бих искала да отбележа, че преките странни инвестиции или легалните инвестиции, които се наблюдават, са покопна економическа дейност. Това, което наблюдаваме в а, годините и можем да отразим големите сделки, особено на радиотелезионния пазар, те не изцяло с, излизат в рамките на преките чуждестранни инвестиции, въпреки че са обявени като а, външна инвестиция. Така че а, това е един от най-интересните елементи на изследването, насочваш вниманието а, по отношение на по-прецизен който би могъл да се включи, тъй статистиката и структурната бизнес статистика оперира в рамките на националните сметки с четири цифрени кодове по националната класификация на економическите дейности. Считам, че по прецизен разраз и отиването на пети код, който за България в момента не е възможен, имат до само няколко държави в рамките на Европейския съюз, би позволил още по-прецизно насочване на вниманието по отношение на протичането на външни капитали в е, рамките на медиите. А всъщност това показва и някои дефицити на медийната среда. Ние знаем колко дълго а, се дискутира въпроса за това, всъщност и светлиха ли се въпросите за собствеността с съответния закон за собствеността на медиите, а, прокаран от, а, по инициатива на Делян Паевски всъщност или не. Но а, нека да не задълбаваме в това, защото ми се иска да ви попитам как изглежда средната брутна заплата в медиите спрямо средната брутна заплата в а, другите сектори на креативните, творческите, културните индустрии, като съотношение? Това, което можем да кажем, че в разделението средно брутно възнаграждение и сравнителният елемент, който правим на национално ниво и на ниво столична община, показва около един пъти половина превес на средното брутно възнаграждение или около 30 хиляди лева годишно средно за радиотелевизионния базари за новите медии. Малко по-нисък от а, а, средното брутно възнаграждение в културните и творчески индустрии. Тук бих искал да отбележа, че ние включваме като културна индустрия и наблюдението на софтуер и видеоигрите, където възнагражденията са почти двойни. Така че а, този обем за сектора, за, а, общо за културни и творчески индустрии, като разлика идва и от а, този елемент, както казах на сектора на Тоест около 30 000 лева бруто годишна заплата в в на телевизионния пазар сектор, и нови медии. Меди. Не така стои въпроса в печатните медии, където наблюдаваме около 18 000 средно брутно в годишно възнаграждение или малко под а, а, тези стойности, които регистрираме общо за всички економически а, дейности и около. 40% по-низко възнаграждение отколкото за сектора като цяло. Uh -huh. Трябва да кажем, че в рамките на столична община и средните брутни възнаграждения общо за всички економически дейности за сектора като цяло са доста по-високи, дости, достигащи разлики с национално ниво, около 30%. Разбира се, в София регистрираме от тази гледна точка във всичките е, подпазари на медиите и печатни, и радио, нови медии, и информационни агенции по-високо относително средно Да, това е ефекта столица, който не е голяма изненада, но последно да попитам, тъй като това изследване се прави по изключително нова интересна методика, а, дали, а, дали то може да бъде и с, с европейско финансиране също така по програмата Хоризонт 2020. А, има ли възможност на базата на подобно изследване да се направят сравнения между различните държави членки на Европейския съюз? А, да. Между другото, то е част от е, като извадка и не само то, ми цялото картографиране за културните и творчески индустрии, част от е, голям европейски проект за е, нова методика, по която ще се разглеждат политики в това, че той е на финансиране към културните и творчески индустрии. Тук трябва да кажем, че кодовете, по които ние наблюдаваме, и медийния сектор, и културните и творчески индустрии са уеднаквени, с националната класификация на економическите дейности, която е една и съща, едни и същи кодове за всички страни членки от Европейския съюз. В това число в утрешният ден на представенето ние ще покажем и а, мястото на България спрямо страните членки от Европейския съюз по същите кодове. Ще направим особено интересен разрез в този смисъл и по отношение на Добавената стойност е един от най-интересните показатели, т.е. делът на медиите в това число на целият сектор културни и творчески индустрии спрямо страните членки от Европейския съюз. По този показател трябва да кажем особено добавена стойност по факторни разходи за културните и творчески индустрии. България се нарежда не в, на последно място заедно с Румъния. България седи в средната граница на, на средната група на страните-членки с относително високо ниво на дял от економиката, както казах, 6,4% Добре, за до последните години. Завършваме с тази наистина интересна и добра новина, благодаря на доктор Диана Андреева Попюрданова. Един от аспектите на голямото изследване на обсерваторията за економика на културата е именно медиите, като част от културните и творческите индустрии и техният економически принос от 2008 до 2021. Академичното представяне е утре в голямата конферентна зала на УНСС оти динай